У простих сімрягах, а сорочки чорні, як сопуха. Да господаріві, мабуть, на все час було й байдуже, що неодягнені гості. Забувши і своє панство, зустрів батька Пугача з таким привітанням, мов той у найдорожчих кармазинах. «Прошу ж, каже, за стіл до громади?» «Не сяду», каже Пугач, стоє серед світлиці. «Чому ж не сядеш?» Тому що в тебе добрим людям така честь, як собакам. Про яких ти добрих людей говориш? Та хоч би й про тих, що за віз хворосту платять по дві пари волів. Та ось вони й самі йдуть до твого вельможного панства. Без мене ти їм не дави приступу. Увійшли міщани в світлицю, десь стоять у порога. Ну, кажи. Каже батько Пугач, за що ти в їх воли забрав? Щоб не рубали гаю, от за що. Та вони ж, коли хочеш знати, не в твоєму гаю рубали, а в городовому. У городовому батьку, у городовому, пане. загули міщани, кланяючись то Пугачеві, то Гвинтовці. От славно. каже Гвинтовка. З якого ж це часу моя займанщина стала городовим гаєм. «Та це, пане, – отвітують, – по-твоєму вона твоя, а по нашим магістратським записям вона наша бізна з якого ще часу. Ще скоро батько Хмельницький вигнав ляхів та недоляшків з України, то зараз і дав нам привілей осягти підгород поля, гаї і сіножаті, які самі улюбимо. Ще й досі є знаки, що позначили наші бурмістрове». Та все ми то знаємо, каже Гвинтовка, що ви того тільки й пасли, якби вхопити що найкращий шматок із козацької здобичі. Козакам було тоді не до займанщини. Козаки тоді бились із ляхами понад случю, понад горенню, дотопились по багнах, а ви зі своїми пикатими бурмистрами давай викроювати найкращі поля та сіножаті. Все то ми знаємо. Так отже, ні, козацький бунчук переважить бурмистерську патерицю. «Пан полковник сам дав мені бунчука, щоб я його рукою займав собі займанщину, скільки за день конем об'їду. «Цілий день не вставав я зі своїми з коня, і тепер нехай ніхто не говорить, що це не моє добро!» «Послухай, пане князю, ти мене, старого пугача!» – каже поважно січовий дід. «Старий пугач ні для кого в світі душею не покривить!» Нехай міщани дечим і поживились від козаків у польську заверюху. Та вже ж і козаки почали тепер нагинати їм шиї справді по-шляхецьки. Засівши і в магістрати, і в ратуші, старшина козацька орудує їх війтами, бурмистрами і райцями, як чортяка грішними душами. Коли тобі полковник дав займанщину, то нехай воно так і буде. Тільки не обіжай добрих людей, верни їм їх воли». Помовчав трохи гвинтовка, доглянувши на шрам, і каже, «Ні, нехай шукають їх у бурмистрів, що поробили в моїх гаях прикмети, а я докажу їм, що я в своєму добрі пан. Треба сим безшабельним гевалам збити трохи пихи. «Ох, і швидко всі гевали зроблять вас гамаликами», – казав тоді батько Пугач. «Не поможуть вам ні шаблі, ні бунчуки. Дурні ви, дурні зі своєю пихою, Та й не каєтесь». «Дітки мої», – обернувсь до міщан, – «плюйте ви на його гординю, дай на його здирство. Ми вернемо вам ваше добро десятерицею. «О, спасибі ж тобі, батьку, що хоч ти за нас уступився», – кажуть міщани. «Просимо ж до нас на вечерю, не погордуй уступити до нашої простацької господи. Прощай, пане князю, прийде на нашу вулицю праздник». «Потривай, пане Добродію», – каже Гвинтовка. «Я не хочу сперечатись із тобою через личаків. Нехай беруть волик нечистий матері, а ти оставайся вечеряти». «Не до вечері тепер нашому брату», – відповів йому Пугач. «Будуть хутко наші сюди під Ніжень. Ось йдуть уже царські бояри, ми їх до Переяслава не пустимо. Гарний город і Ніжень для Чорної Ради». Дек не до вечері вже нам тепер. І, не дожидаючись відповіді, насупив шапку, дай потяг із хати. Міщани за ним. А гвинтовка уставсь тепер перед шрамом, ні всіх, ні в тих. Бачить, що вже шрам розкусив його. Отже, ще таки хотів замазати щілку то козацькими воскликами, на себе був дуже здатен, то листивими привітаннями, да вже шраму нічим не розважив. Насупивши брови, сидів старий за вечерею, а другі гості, бачивши, що він такий похмурий, і собі сиділи мовчки Узяла гвинтовку досада, напавсь на бідолашню княгиню, а княгиня, не сідаючи за стіл, усе ходила слідом за дівчатами, що подавали до столу страви Жодна страва не прийшлась йому до смаку, усе не так, усе йому на лад приправлено